Ніч і реп, борона на Бруківці, це музика за домовленістю, неначе множиться сміття. Це ж лихо і в церквах, не святість, а вчителькуватість у нових святих. Моляться на ікони, а висять дзеркала. Кульгавим селфі пройшло убитих пікселях, я не впізнав. Щось середини сказало, мову скупого відломилось, це життя. Серед безліч і молитв мене не чути, Бог вірить у мене, тому не дає нічого. Несли люди з мене і до, десь із темряви ще один рік, як новий будинок для привидів. Тривожно!